פרק י"ד: וישלח חורם מלך צור מלאכים אל דוד, ועצי ארזים וחרשי קיר, וחרשי עצים לבנות לו בית. וידע דוד כי הכינו אדוני למלך על ישראל, כי נישאת למעלה מלכותו, בא עמו ישראל. ויקח דוד עוד נשים בירושלים.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 וישמעו פלשתים כי נמשך דוד למלך על כל ישראל, ויעלו כל פלשתים לבקש את דוד. וישמע דוד, ויצא לפניהם. ופלשתים באו, ויפשטו בעמק רפאים. וישאל דוד באלוהים לאמור, האעלה על פלשתים ונתתם בידי? ויאמר לו אדוני, עלה,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 כי יצא האלוהים לפניך להכות את מחנה פלשתים, ויעש דוד כאשר ציווהו האלוהים, ויכו את מחנה פלשתים מגבעון ועד גזרה. ויצא שם דוד בכל הארצות, ואדוני נתן את פחדו על כל הגויים.